A reziliencia, mint például az egészség is, egyensúly fogalom. Az életben mindig az egyensúlya fontos, nem a maximum, nem a minimum, hanem az optimum. Ne dőljek túl balra, se jobbra, vagy ha igen, akkor visszanyerjem az egyensúlya, mint a kejfeljancsi. Fontos, hogy az ember meg tudja tartani az egyensúlyát akkor, amikor belső vagy külső okok miatt billeg a kötélen. Ha mondjuk a kötéltáncost vesszük, legyen egy rúdja, amivel egyensúlyoz, és minél nagyobb a rúd, annál stabilabban táncol a kötélen. Nekünk embereknek fontos a kapaszkodás. Ha egy újszülött babának odanyújtom az ujjamat, annyira erősen megfogja, hogy lehet hintáztatni, felemelni. Nem esik le. Ez a moró reflex. Így van. Herman Imre, magyar pszichoanalitikus írt erről egy egész könyvet. Arról beszél, hogy a legsúlyosabb és leggyakoribb neurózisok onnan erednek, hogy a picinek nincs mibe kapaszkodni. Sérül a kapaszkodási ösztöne. Mert abban a pillanatban, amikor a gyerek nem tud belekapaszkodni az anyjába, az az érzés kapja el, hogy zuhan. Ősi ösztönös félelem ébred bennünk, hogy a zuhanás után szétmarcangol egy vadállat. Ha közelít egy állat, és az anya menekül, akkor a gyereknek bele kell kapaszkodnia a hajába, mert annak szüksége van mind a négy végtagjára, és nem tudja tartani. Tehát a gyerek tartja magát. I lost my grip. Angolul így fejezik ki, hogy elvesztettem a kontrollt, megőrülök. Azaz, elvesztettem a kapaszkodómat. Herman úgy tartja, hogy azok a gyerekek, akik nem tudtak az anyjukba kapaszkodni és ettől frusztráltak lettek, nagyon hamar megijednek, ha úgy tűnik semmire, senkire sem számíthatnak. Tehát, ha számíthatok rád, akkor akármilyen nagy bajban is vagyok, nem ijedek meg annyira, mintha körülnézek és senkibe sem tudok kapaszkodni. Akkor megint elönt az érzés, hogy zuhanok, meg semmi Nos hát kibe, mibe lehet kapaszkodni? Például a barátaimba. Azokba, akik szeretnek engem és akiket szeretek. Már ha van egy élő, valódi hálózatom, és nem hazugok a kapcsolatai. Ha hamisak a kapcsolatok, akkor szubjektíve zuhanok. Még nagyobb lesz a problémám, ha úgy akarok tenni, mintha nem is zuhannék. Extra teher, tudom, hogy itt vagy nekem, de mélyebben tudom, hogy mégsem vagy. Tehát a kapcsolatoknak, amik segítenek, valódiaknak kell lenniük. Olyan igazinak, mint egy vérszerződés. Amikor megvágjuk a tenyerünket és egymásba folyatjuk a vérünket, az azt jelenti, ha szükségem van rád és hívlak, te mindent otthagysz és azonnal jössz, nem kérdezel semmit és viszont. Tulajdonképpen csak egyetlen emberrel lehet vérszerződést kötni, mert ha ketten hívnak ugyanakkor, akkor az egyikhez nem tudok oda menni. Mélyen meg kell bíznunk egymásban, hogy ezt ne használjuk ki, Mondjuk április elsőjén, a bolondok napján, hogy a másik eszeveszett rohan, mi meg kiröhögjük. Az anyám folyton ilyesmiket csinált velem. Ezért nem lehetett megbízni benne. Az egyik nagyon mély emlékem erről az egyik mátra szentimrei nyaralásunkhoz kötődik, lehettem, hogy hat éves. Akkoriban abban állapottunk meg, hogy elcsatangolhatok ugyan, de csak olyan távolságban, hogyha ő fütyül, még meghalljam. Ha fütyül, akkor oda kell rohanom hozzá, mert szüksége van rám, baj van, vagy elmegyünk valahová, meg ilyesmik. Szóval akkor hagyjak ott csapott papot, és fussak, ahogy bírok. Ez egy biztonsági megállapodás volt köztünk. Persze, ha én fütyültem, ő nem jött. Egyszer aztán éppen nagy vígan játszottam valahol más gyerekekkel, és hallottam, hogy fütyül. Mondom, bocsánat, de nekem rohannom kell az anyámhoz. Futottam, mint egy kiskutya, kilógott a nyelvem, de látomám, hogy az anyám egy barátnőjével beszélget. Amikor odaértem, lihegve kérdezem, hogy mi van. Akkor azt mondta a barátnőjének, látod, a fütyülök már is jön. Hát ettől fogva, tudod, kilóholt, gondolhatod. Ezzel vége lett ennek a dolognak. Na no, Istenem, de most már fütyülj az egészre. Hát persze. Leng egyszer azt kérdezte egy nagyon deprimált embertől a terápia elején, volt-e példa arra, hogy örült, élvezte-e valaha az életét. A pasi elgondolkodott, és eszébe jutott, hogy fiatal korában sokat fütyörészett, ami mindig jó volt. Leng azonnal leült az ongorához, és azt kérdezte, mit játszol, mit szeretne fütyölni. A pasi elkezdett fütyölni. Roni kísérte az ongorán, aztán fütyültek együtt is. Telt az idő, egyik dal következett a másik után, és a pasinak kipirult az arca, mosolygott. Élvezte az interakciót, a zongorázást és a fütyörészést. Aztán Roni az órájára nézett, megköszönte szépen, és vége lett a terápiának, viszontlátásra. A pasas megrökönyödött, hogy hiszen nem is volt terápia, hol a terápia? Ő fizetett, azért fizetett, hogy ő fütyőjön leng meg Roni nagyon dühös lett, hogy tényleg ennyire hülye. Hát nem vette észre, hogy elszállt a nehéz depressziója? Hogy egyáltalán nyoma sem volt? Pedig ebből levonhatná a következtetést, hogyha arra koncentrálna, olyasmiket csinálna, amiket élvez, akkor nem kellene depressziósnak lennie. Mert az ember egyszerre csak egy érzést tud érezni. Ha élvezem a fütyülést, és teljesen benne vagyok, odafigyelek, akkor nem lehetek szomorú, sem dühös, sem semmi más. De van az a pillanat, amikor inkább dühös vagy szomorú vagyok, mint fütyölök. Tehát ez is egy választás. És lehet választani. Hát nem óriási? De szerintem is az. Különösen, hogy lehet választani, el tudom dönteni, dühös legyek-e, vagy szomorú vagy, netán örüljek. Azért ezt gyakorolni kell. Bárha egyszer megértem, hogy valami mást kell csinálnom, és megváltozik az, ahogy érzem magam, akkor ez sem olyan nehéz. De nagyon tudunk ragaszkodni az érzéseinkhez. Vannak ismerős otthonos szenvedéseink, az önsajnálat, az elhagyatottság érzése, az egyedüllét, a dű, mindenféle méltatlankodás, elégedetlenség, nehéztelés, amiben nagyon kényelmesen tudunk lubickolni, és igazából nem is vágyunk arra, hogy más legyen. Ez persze nem olyan könnyű bevallani. Így ír erről Hamvas Béla a Karnevá című könyvében, a túlvilági utazásról szóló részben. Jobbkész felől a homályban valami csillog. Olyan, mintha víz lenne. Tó. Partján nádas. Zsombék. Süppedék. Az egyik tócsás részen valakinek a feje látszik. Szájáig a tóban van. Női fej. Ott áll mozdulatlanul, fejét mereven felfelé tartja, hogy lélegzethez jusson. Mihez? A mézmocsár. Itt minden nedvesség méz. A növények mind édesek és illatosak. Szinte érezhető a méz illata. A nő ki akar mászni, de nem tud. A sűrű anyagban alig mozog. Nincs szükség büntetésre. Elég büntetés az, ha mindenkit ott hagynak, ahol van. De az nem is akar mást. Ki akar jönni? A méz minden órában kiszárad egy percre, és akkor kijöhet. Ki is jön? De egy perc múlva újra visszamászik. Miért? Mert a méz édes. Szerintem néha vagy gyakran, fontos az is, hogy benne maradjunk egy érzésben, mert fel kell dolgozni azt, ami miatt van. Nem jó gyorsan átkapcsolni, sürgetni magunkat, meg más sem, mert idő kell például a gyászhoz, a dühöz, a csalódáshoz. Egyszer, amikor megérkeztem az órámra, Roni közölte, hogy sajnálja, de ő most nincs olyan lelkiállapotban, hogy velem foglalkozzon. Maradhatok ugyan, de nem fogunk terápiázni, hanem ő inni és zongorázni fog. Ha akarok, maradjak nyugodtan, énekelhetek, és ihatok én is, vagy amit akarok. Épp akkor érkezett meg a kórházból, ahol egy páciense haldoklott, ki leöntötte magát benzinnel, és felgyújtotta. Lengetez mélyen elszomorította, megrendítette. Bachot kezdett játszani a zongorán, szonátát, és sírt. Egyre mélyebben belefeledkezett a zongorázásába, és akkor elfelejtett mindent, mert ott volt Bach. Ott volt a zene, ott voltam én, és ő játszott. Néha lecsúszott az ongora alá, zokogott, aztán újra fel, és játszott tovább. Azzal, hogy megvolt ez a kompetenciája, átvészelt a legrosszabb reakciókat, amiket a tragédiával kapcsolatban érezhetett. A bajadzókban szintén erről énekel Kanió, a főhős. Szerep, míg agyad szinte megszállja a téboly, az ember fönn a mókáit játszva, le kell, hogy győzze vaddühét. Eh, hát te férfi vagy? Nem csak Paglacsió. Ölsd fel zekédet, kent belisztel a képed. Pénzt áda a néző, mulatni jól akar. S ha a Kolumbina megcsal, kacagj Paglacsiós, kitör a tapsvihar. Ha jajgat lelked, te járd a bolondját. Mondj élcet, élszre, ha szíved megreped. Aha, kocok paglacsió, látva szerelmed romját, s múkázva ó, rejsd el, égő A cirkusz nem áll meg azért, mert megcsalt a feleséged. Akkor is ott kell lenni és mosolyogni, nevetni, bohóckodni, még ha belül zakogsz is. Azért én ezt nem hoztam volna ide példának. A bajadzók nem arról szól, hogyan kell átkapcsolni egy másik gyógyító érzelembe, hanem pont arról szól, hogyan olvad össze a színház és a valóság, és bontakozik ki a totális tragédia. Canio megöli Neddát is, Szilviót is, a közönség meg ünnepel, mert azt hiszik komédiát látnak. De értem, amit mondasz, és nagyon fontos, hogy olyan kompetenciáink legyenek, amik az érzelmeink ellenére képessé tesznek minket például a profi munkavégzésre. Vagy arra, hogy átvészeljük a nagy tragédiákat. Ahogy telik az idő, és teszed azt az érzelmeid ellenére, vagy éppen azokkal együtt, ami a kompetenciád, előbb-utóbb észre fogod venni, hogy már nem is annyira rossz, mint az elején volt. Ráadásul az a jó érzés az egészben, hogy mindenek ellenére elvégezted a munkádat, és megcsináltad a dolgodat. Akkor el tudod kezdeni élvezni azt, amit csinálsz. Erre mondta Roni, hogy kultiváljuk az élvezetet, hogy kialakuljon ez a kompetenciánk, amit arra tudunk használni, hogy mindent elfelejtsünk és odaadjuk magunkat egy bizonyos dolognak. Az emberek, amikor fel van a lelkük, bekerülnek egy autóba és gyorsan vezetnek. Ez például nem ajánlom. De igaz, ha valami biztonságos pályán olyan gyorsan tudnék vezetni egy sportkocsit, amennyire csak bírok, tehát elmennék a biztonságérzetem leges széléig, akkor nem tudnék azon gondolkozni, hogy mi történt tegnap, vagy mi lesz holnap. Mert oda kell figyelni, és minden eltűnik. Csak az van. Ez az, amit csíkszent Mihály, Mihály Flow-nak nevez, és úgy gondolja a Flow mellékhatása a boldogság. Tehát a boldogsághoz nem lehet direkt eljutni, de akkor, amikor az ember flóban van, akármi is van a világban, minden háttérbe szorul, és jól érzem magam. A flóhoz az kell, hogy se ne szorongjak, se ne unatkozzak. Ez szerintem nagyon fontos, mert pont annyi adrenalin szükséges hozzá, hogy ne csapjon át szorongásba. Tehát nagyon kell élvezni valamit, ami elég veszélyes és izgalmas ahhoz, hogy ne untasson. Jó nagy feladat megtalálni ezt, és nem lehet elégszer elismételni, hogy mindenki felelős azért, hogy minél több flow legyen az életében. Viszont akkor a fütyülős pasit vagy a mézmocsaras nőt mi akadályozta meg abban, hogy felismerjék ezt a fontos, komoly dolgot? Mert tulajdonképpen a férfi mélyen felháborodott azon, hogy a terápia helyett jól érezték magukat. Elintézhetnénk azzal, hogy simán hülye volt, de honnan jön ez a hülyeség? Miért nem tudta megbecsülni az örömet? Miért volt felháborodva? Miért akart valami mást, amikor ezt megkapta? Azért, mert amikor az ember megsértődik, abból egy kis titkos örömöt lehet kipréselni. De hát ez annyira undorító. Ez van. Sokan élvezik ezt a kis titkos örömet, titkos két. Lassa azt tartotta, hogy a terapeuta soha nem tudja elvenni a páciens szenvedését. A páciens ragaszkodik a szenvedéséhez, amiből titkon örömet tud kiszűrni. Ezt nevezte ő jouissance míg a nyílt, egyszerű öröm a plezír. Ennek a titkos örömnek egy része éppen az, hogy a másikat haszontalanná tudja tenni az illető. Tehát abban leli örömét, hogy a terapeuta, a barátai haszontalanok, mindenki haszontalan, mert nem tudják felvidítani és ez különössé teszi őt. A másik része az, hogy a sértődés biztos, tuti, mert ha én hátat fordítok mindenkinek, aki megpróbál engem visszafordítani a világ felé, akkor bosszút állok mindenkin. Egyszer egy családi összejövetelen az egyik kis unokahúgom megsértődött. Büfé stílusú vacsora volt, és a kislány kérte az anyját, hogy tegyen ételt az ő tányérjára is. Az anyja lekezelően csak annyit mondott, hogy már nagy lány, vegyen magának. A kislány megsértődött, letette a tányérját, és a sarokba áll dúzzogni. A lányommal megpróbáltuk visszahozni őt a szobába. Én négy kézláb oda mentem hozzá, és megharaptam a szoknyáját, és úgy húztam őt vissza, mint egy kutya. De csak ráütött a szoknyájára, és morcosan nézett rám, hogy hagyja őt békén. Továbbra is a fal felé nézett. Mindenkit befolyásolt ezzel, és mindenki érezte, hogy szegény kislány most duzzog, és nem eszik. Szenved. Engem ez nagyon érdekelt, mert tudtam, hogy a pácienseimnek legalább 20%-a pont ugyanezt csinálja. Úgyhogy nagyon akartam tudni, hogyan fog kijönni ebből. A duzzogás mindig abból eredt, hogy az ember igazságtalannak gondolja, amit vele tettek. Tök mindegy, tényleg az volt-e, vagy sem. Szóval az kezd duzzogni, vagy sértődik meg, aki azt hiszi, igazságtalanság történt vele. Ahogy telt az idő a vacsorán, játszottam a lányommal, meg másokkal, egyszer csak azt láttam, hogy az unoka húgom is játszik már. De nem vettem észre pontosan, mikor és miért jött ki a sarokból. Körülnéztem és észrevettem, hogy az anyja elszunnyadt a kanapén a szoba másik végében. Abban a pillanatban, amikor az, aki gyötörni, büntetni akarta durcásságával, már nem létezett, mert elaludt, hát akkor minek csinálná a színházat, hogy ő nem akar játszani? Hát hogy ne akart volna? De annál sokkal jobban akarta, hogy az anyjának bűntudata legyen. Sőt, mindenki érezze bűnösnek magát. Ez egy óriási dinamika. Szerintem sokan ezért nem hajlandók máshogy érezni magukat. Van ebben persze egy adag biztonság is, sőt, hatalom. Emlékszel a mesében a király kisasszonyra, aki nem tud nevetni? A király, az apja, meghirdeti, hogy aki megnevetteti, é lesz, és vele a fele királysága is. Viszont annak, aki nem tudja megnevettetni, karóba húzzák a fejét. Micsoda hatalma van ennek a lánynak! Lefejezik azokat a férfiakat, akik nem tudják megnevettetni. Biztosan szívesen elmosolyodott, vagy nevetett volna egyszer-kétszer, de mennyivel mélyebb, sötétebb örömetelt abban, hogy nem tette. Ez a király kisasszony egy olyan nő, aki nem engedi meg magának, hogy orgazmusa legyen. Mert a nevetés is egy orgazmus. A mese arról is szól, hogy jönnek egymás után a férfiak, megbasszák a király kisasszonyt, de neki nincs orgazmusa. Aztán jön a juhász, csinál neki egy nagy orgazmust, és akkor persze övé lesz a király kisasszony. Pont erről írt, vagyis a szomorú király kisasszony mese orosz változatáról, Nesmenájáról, a soha nem nevető király Vladimir Propp egy jó tanulmányt, amiben a nevettés szakralitásával és a szexualitással való kapcsolatával foglalkozik. Éppen csak azt nem mondja ki, de alaposan körülírja, amit te itt ilyen nemes egyszerűséggel megfogalmaztál. Szóval a nevetés mágikus kapcsolatban áll az élettel, a termékenységgel, sőt a nevetés és az orgazmus egy és ugyanaz. Úgyhogy minden búslakodó nőnek azt fogom tanácsolni, hogy legyenek jó nagy nevetései. Hát szerintem sok mindent megold, ha odaadja magát az ember ennek. Az orgazmus és a nevetés is oldja a szorongást, a feszültséget. Régi hiedelem, hogyha egy nő nehezen esik teherbe, akkor a szex után gyertya állásba kell emelnie a lábait. Biztosan van ennek fiziológiai értelme is, hogy a gravitáció segít célba jutni a spermiumoknak. De szerintem annyira vicces ez a szituáció, hogy csak nevetni lehet rajta, és ez feloldja a feszültséget, ami meg segíti a befogadást. Ez persze sértődöttem megbántottan nem megy. Az anyám gyakran sarokba térdepeltetett, száraz kukoricára. Eléggé fájt, mert belenyomódott a térdembe. Én úgy álltam bosszút rajta, hogy amikor aztán szólt, hogy most már mehetek játszani, akkor rá se néztem. Meg sem mozdultam, maradtam a sarokban. bazd meg! Akkor egy darabig próbált rábeszélni, hogy menjek, már ne kínozzam őt. De én nem mozdultam. Viszont még nem tudtam, hogyan hagyjam abba ezt az egészet anélkül, hogy ő ne örüljön. Mert ha egyszer már nemet mondtam, akkor én vesztek, ha mégis kijövök. Ezért, amikor nem volt a konyhában, felálltam, megmasíroztam a térdemet, ételt loptam, hogy ne legyek éhes, de abban a pillanatban, amikor hallottam, hogy visszatér, rohantam megint a sorokba térdelni. Azért, hogy azt higgyje, meg sem mozdultam. Tényleg kínozni akartam. Aztán, ha megint odajött és kedveskedett, akkor azért beadtam a derekamat. Biztos, hogy rengeteg depressziónak, negatív, hosszantartó érzésnek az alapja az, hogy az ember nem tudja, hogyan hagyja abba, ha már benne van. Mert a nagy dilema az, hogy amikor kijövök, mondjuk egy óra múlva, egy órával később, mint az anyám elengedett volna, akkor úgy néz rám, mint a hülyére. Hát normális, vagy ha most kijössz, akkor ki tudtál volna jönni fél órával előbb is? Márpedig senki nem akar hülye lenni. Manapság a pszichedelikus szerekkel végzett terápia a reneszánszát éli a világban. Sokan folyamodnak ehhez, és meg lehet, ez amolyan alibi, hogy az ember ki tudja jönni az ilyen tartós állapotokból. Mert ugye az LSD olyan erős, erősebb, mint ő, hát arra lehet fogni, hogy kihozta belőle. Szerintem megesik, hogy ez csak alibi. Néha az orvosságok is így működnek. Az illető kap antidepresszást, és akkor élvezheti egy kicsit az életet, mert van alibije, hogy nem magától jött ki abból az állapotból, hanem az orvosság miatt. Lehet, hogyha az anyám orvosságot adott volna nekem, hogy hagyjam abba a kínzását, és a magamét is, akkor ki tudtam volna jönni anélkül, hogy hülyének nézett volna engem, vagy én magamat. Ha a sértődés alapállapot akkor tényleg nem lehet abba hagyni, maximum időszakosan, de aztán újra gyorsan kell sértődni. Mindig kell találni egy ellenséget, akire éppen meg lehetek sértődve, mert különben akkor eddig hülye voltam. A sértettség a beszélgetés ellensége. Én mindig végtelen beszélgetésekben szeretek lenni, mint veled. Miért hagynánk abba? Ha mindig vannak meglepetések, akkor ez egy végtelen játék. Viszont ha félek attól, mit kell mondanom a következő pillanatban, ha spontán és őszinte maradok, vagy mit fogsz mondani nekem, ha veled maradok a beszélgetésben, akkor meg fogok sértődni. Ha félek egyiktől vagy a másiktól, akkor azt mondom, többé nem beszélgetek veled. Mindig ez van. Aki azt mondja, többet nem beszélek veled, fél attól, hogy mi lenne a következő dolog, amit ki kellene mondania. Persze egy beszélgetés mindig veszélyes. És az embernek nincs kontrollja felette. Mert az igazi beszélgetés talán felforgat mindent. Lehet, hogy megváltoztatja a hitemet, veszélyes és nem kontrollálható. Viszont ha szükségem van arra, hogy kontrolláljak, akkor meg kell sértődnöm. Véget kell vetnem, menekülnöm kell a beszélgetésből.